Arméns podcast. Avsnitt ett. Säsong ett. Ja, det är vår första podcast. Vad säger man, Daniel? Ja, Vad Härligt. Man har fuck, inte fucking säsonger i podcast. har man inte. Nej, Men det här, Okej, det är det är här, här har vi. Nu har vi har säsonger. Och jag har kommit på en grej. Så här kommer det funka. Varje podcast vi gör kommer att ha en titel. Och titeln på första är: <laughs> Var är forskaren? Inte: Var med. är forskaren? Utan: var är forskaren? Var är forskaren? Eh, men då måste man ju förklara vem forskaren Ja eh, men det tar det kommer. Det är en del i programmet. Yeah. Men. Right. Vi ska ta reda på vem mm. forskaren Men man måste ju först och folk vet vilka det är som pratar. Så måste man ju ha en liten presentation. Eh, och normalt sett, programmet heter Var är forskaren? För att forskaren normalt sett ska vara programledare. Men, inte för på, förstans, nej, men programledaren är inte här nämligen. Han har inte hunnit fixa Några labbglasögon och labbrock än, Som han har lovat att han ska göra Så därför får jag ta över och vikariera istället Så därför har jag glasögon på det. Så därför har jag glasögon på dig <laughs> Jag tänkte fråga ja. om dina glasögon <laughs> Exakt, men så det, det är det som är tanken I alla fall och, ja, Det är bra bilden för podcasten ja. Vad är forskaren? Precis, är forskaren? Men vi får inte att, Jag är programledare ikväll, jag heter Mark. Vi ska inte berätta så mycket om mig utan det här programmet ska ju såklart handla om er. Men, eh, så. så vi drar en liten presentation. Vi börjar här då, vad heter ja, du? Jag heter Danis. Härligt, och vad är du Danis? Vad jag gör. Ja, berätta lite om dig själv så att folk vet hur de ska skicka brevbomber här sen. Ja, jag jobbar bara som sophämtare på kommunen i Sollentuna bland annat. Jag gör lite sådana grejer och sen är jag mäklare på hela tiden också. På vilket företag då? Notar. Ja, det, det är ett ja. Och sen har vi Kristoffer. Tjena, tjena. Nis hemkommen från Thailand. Ja, det är vackert. Alltså. Solbränd och fin, <laughs> härligt. Bruna och latta Ja, men svensk bränna, det oh. går ju liksom inte att jämföra. Mm. Och sen har vi Martinas. Vad? Vad? Vadå? Vadå? Sen har vi Martinas, en riktig eh, litauisk. Och rysk. Bygghjälte kan man väl säga. Elektriker. <laughs> elektriker. <laughs> ah, det är riktigt. Uh, ja, det är väl det man kan säga. och Podcasten heter Röda Armen. Eftersom vi kallas för Röda Armen. Och då kommer jag att tänka på det här med smeknamn. Kristoffer, du kallas ju... Vad är ditt smeknamn? dansai dansai Kan du berätta, hur, hur kommer det säga att du fick smeknamnet med Ja, nah, det kommer från att... Uh... Jag tyckte om Bansai och sen så. Mm. <skratt> <Efternamn>. <skratt> Vad <skratt> betyder Bansai? Ja, det tyckte jag galet japansk. Jag vet inte fan. de säger det och sen så hoppar han ner och tar självmordsbombare. <skratt> kan vi kalla det? Det tyckte du, Larry. Kan vi kalla det? Ja, det var rätt kort tyckte jag. Och då tyckte du att ja, jag Danielsson... Jag ändrade lite. Jag heter Danielsson efteråt så jag satte mm. lite det i början. <skratt> Eh, härligt <laughs> Och Martin, alltså eh, Du har ju smeknamn, det är lite inofficiellt Men ändå Martinho <laughs> Martin, Ja men det. så är det, ibland brukar man ha ja. Telefonen där han är så säger han ah, Martinho-effekt Men jag, jag tänkte lite du har fan inget smeknamn mm. mm. Mäklaren Eller pappa mäklan. brukar jag kalla den Fake-ryssen Nej, det är det bästa det är pappa. Men eh, jag tänkte till, till ja. Alla våra Du själv då jag har ett smeknamn åt dig som jag har ja, kalla det Ja, jättemånga för. smeknamn. Reven, <laughs> Men, bland annat. Så här är det, så här är det. Om, om vi låter programmet fortsätta i <laughs> normala ordningar. Så okay. ta tanken är i alla finns det fall... Det är ett schema alltså. Det finns, ett, finns ett tydligt schema för kvällen och... Det finns ju ja, ja, i vanlig ordning ännu. Så här ligger det till. Att, uh, ta tanken är att jag kommer be våra lyssnare <laughs> att titta på ett smeknamn till dig. <laughs> mm. Och det, det gör nej. ni genom att hashtagga in hashtaggen Red Army. Eh, hashtag Red Bara. Army Vi finns på alla sociala medier eh, Instagram, Twitter, Facebook You name it Allting, hashtag Red Army Kom på ett smeknamn till Danis Men vänta Fake-ryssen är förlegat Fake-ryssen är förlegat För du kan ju faktiskt dricka lite Lite grann hör, hör, hör, det, det där skitsnacka skitsnack alltså han kan inte dyka. Han tål inte kyla. <laughs> Men det, vad fan? Han, han kan, inte, han kan ja. inte göra någonting. Men å andra sidan så... Alltså. Han snackar för mycket. Nej. Alltså. Men det är monolog där. Sagt, det här. Jag har sagt att podcasten ska mm. handla egentligen bara om okay. mig. Och då gör. går vi vidare ja. i schemat. Mm, okay, ja. Säg, eh, så här är det i alla fall. Och nästa podcast så önskar vi också att ni skickar in lite ämnen. Som ni vill att vi ska prata om. För nu, <laughs> har är, nu är det vi som kommer på ämnena. Och när vi kommer på ämnena, det kommer innebära att eh... Det kommer vara ganska mycket galna grejer Så nu vill ha lite mer normala podcast i framtiden Skicka gärna in lite ämnen Hashtag Red Army Men Alla med. sociala medier Jag tror max det kommer vara två personer som lyssnar på det här. Absolut Ska <laughs> de då hashtagga <laughs> Red Army Eller är det <laughs> dålig marknadsvaring då. på våran podd Nej, nej, är det bra nej, nej, nej, nej. De ska hashtagga in Aja, Red Army det, Alla sociala alla medier ja. Facebook, Twitter, Instagram ja. Och vi kontaktar er Jag tror såhär vi skulle kunna prata exakt om vad som helst För det är bara två personer som kommer att lyssna på det här. <laughs> Så det Vi måste ha mål, Danis. Ja, absolut. Så är det. Tusen... Följare. Ja, ja, jag... Tusen följer de två episoder. Fy fan. Tusen följer de två episoder. Ja. Men om man hashtaggar boobs och sånt där så tror jag faktiskt det kan vara. Det finns. Ja, men... ja, det är... Tanken är så här då. Programmet heter ju Var är forskaren? Så då är det en öppen fråga. Var är forskaren? Jag vet inte, ska jag svara? Det är skogsmulle. Ska jag svara vart forskaren är? Mm. Ja, han är väl i ett land som vi alla älskar och beundrar, som kallas Norge, som för övrigt har sin nationalland några dagar. Eh, han är ju där på kurs, så det är ju inte en hel... Alltså det, alltså, det är ju högskolan. Är det, man måste bara, är det vi som har skickat dem på kurs? Nej, utan det är ju högskolan som står det. Det är ju Uppsala universitet. För er som inte vill plugga, där ute, två pers. Så, så finns det en kurs man kallar det, program som är någonting sociala studier, utvecklingslära och då filosoferar de ut i skogen för att se hur, ja, hur naturen är för det, så han är ute och blir skogsmulle ja, mm. forskar då Intressant härligt skogsmulle. Eh, då kommer ja. nästa fråga, vem är forskaren? Ja det är ju Ska vi se hans namn verkligen Det kommer jag. jag ändå se det kanske som han är med Och det är ändå bara två personer <här> <Exakt>. <här> Ja Rusty, alltså då menar jag att en av dem är han <här> Och den andra är typ hans tjej då. Ja det är du Rusty Så att <här> Så, och han är... Men berä, berätta lite om forskaren Hur är forskaren? Först ja, har för, för, för, han två namn Han heter Robin Rushdie Och det att Rushdie, det var hans riktiga namn Sen bytte han till Robin och sen valde han spann. Jag kan ju heta Robin Rushdie Så, jag <skratt> <skratt> <skratt> Så det är han Han pluggar till att bli uh, Rädda världen Okej Det ska inte vara analog Martinas, vem, vem är Rushdie? <laughs> och, och berätta, berätta om forsken! Oh, vad jag måste... Jo berätta, det brukar jag så mycket att säga om honom. Berätta vad man är. Nej inte idag. Inte idag. Ja. Inte på, inte när vi spelar Okej du gör det framför honom när han är med. Oh. <laughs> ah, bra. Nej men det är bra. Vi ja I men i alla fall, tanken att han ska vara programledare för den här podcasten framöver. Just nu är det jag som vikar det. är vi att han ska vara programledare för den här podden. Om han, han läser, om, om han läser det, jag skriver på hans Instagram. Då vet han om det. <laughs> ja, bra. Ja. Man mm. är i skogen på väg. Ja, i skogen. Hur kan han läsa Instagram? Det är fan en bra fråga. Bra skog med täckning. När vi var källande. <laughs> ja, exakt. Med. Då var det riktigt, riktigt. Då fanns det inget. Det sällde Det är mainstream mm. du vet när fel. till fjäll. Eh, tanken i podcasten Varför vi heter Röd men. Det handlar ju lite om eh, hur det är att eh, vara invandrare och komma till Sverige och leva det hårda livet Du är vi ju, ensam. Vi har ju vi är tre ryssar här ikväll. Ja, tre vilka då. <laughs> jag, Martinas och du. Vad fan är du rys någonstans? Ja, jag, det jag är jag ah, ah, <laughs> är rys. Norsk. Norsk. Ja, norska. Ja, norski. Rysske. Finne. Finne. Finne fan. Tre. <laughs> är, tre ryssar och en finne. Det ja. kan inte bli bättre. Jävlar. Du är egentligen det <laughs> här som är svensk. Men men, men, men nej, jag nej, tänkte ändra. Hör du, nej, vända stopp, stopp. Innan du går vidare nu. Vi mm. ska se det Endris. Och en Tau. De sent att du. Kommer Ja. Sen har vi en fake kryss. Nej. Och en tillfällig rysk. Jag är i så fall mer Fast i så fall är du mer ryss än vad han oh, är. Eh... Jag känner mig ytterst besviken. Jag mig. tycker, varför, vänta nu, vänta innan du fortsätter. varför är ryss och röda armén kopplat när ryssarna är ett av de mest kapitalistiska länder i världen? Jag men är ju... Nej, förklaring för de som lyssnar på dem Det är ändå ryskt Och det är ändå ryskt de, de är utbildade människor, så de är jättenyfikna tror jag. Och då utbildade människor. Nu går vi vidare i frågan, det Poängen är i alla fall att istället för att det här ska handla om hur, hur det är att vara invandrare i Sverige så kommer vi titta fokus på hur det är att vara utvandrare från andra länder till Sverige. Ja, men det är ju det. det, är det. Hur, hur känns det att komma med en kultur, en, liksom, något fint, ja. ruskisk standard till exempel, komma till Sverige... Och uppleva den svenska kulturen. Och det tycker jag är lite någonting som präglar ja. det här programmet. Okay, ja. uh, och det är lite det som vi kommer att ha fokus på idag. Det är idag, så kallade då. den röda tråden. Det är den röda tråden, okay, precis. Ja. Uh, så en öppen fråga till er Hur ja. känns det att... För ni ser väl, Ser ni själva som svenskar? Okej, okay, vem ska börja? Ska vi ta varvet eller ska? Nej, men kör bara. Jag ser mig själv som människa. Nej, jag lägger av. Det där är... Det där är ett, nej. Min mamma sa till mig, det är från planeten Jorden, sa han. Och det är det, det för svar, det är att det är okej okay som du är. Det är lite som man sa till de här speciella barnen i skobbland. Att ni är speciella på ett egna lilla mm. så att Nej, men jag känner mig svensk faktiskt. Jag gå... tror jag är mer svensk än dig faktiskt. Om jag ska veta. Ja, det är du. Jag är rysk Det tror jag. För det första att jag är ett större ordförråd på svenska. Nej, nej, nej. Och för det andra så... Alltså, ja. Kom igen försöker Hörru, försök vara programledare du då? <laughs> ja, men fortsätt. Vart var du på väg där? Men, ja, men jag vill bara fråga. Hur, hur känns det att vara svensk? Hur man, jag vet det. inte. Nej, hur hur, hur, är det hur det känns det att vara svensk? svensk? Hur känns det att vara svensk? För jävligt. För jävligt. Ja, för hur vet jävligt du? med andra ordning faktiskt. <laughs> Varför det? För att man blir så dömd i att de tänker, ja, men du är svensk, liksom. då betyder det att liksom, du har allt figured out. Man kan inte kröka. Nej, exakt. Alltså är förr, inte så... nej, nej, men när du är ute i reser, De säger att ah, det är från Sverige. Liksom. Och då tänker de så här. Ja, men vilket fint land. Men det är ju ingen som har bott här i mer än fem år. Som tycker att det här landet faktiskt är så fint. Det är inte mycket land att se under den moräntäckta, snöbelagda ytan. Som faktiskt är Sverige. Ja, men vi har ju ändå gamla stan. Ja, fast <laughs> vadå, så du menar att gamla stan kompenserar för allt det morän. Som faktiskt oh, är en oh, del av barvskog oh. som täcker det här. Jag tycker Sveriges natur är vacker. Men jag är programledare, det är inte ja, mig är, vi ska faktiskt. prata med. Nä, här, utan att du ska skicka om det. Det är fint Brist, via, via vitamin man. jag vet inte. Det är ja, det har vi definitivt. Ja, och De och flesta skulle få ha bara ja, nu, jag, Ursäkta, men nu pratar ni mun på varandra så ja. våra två <laughs> lyssnare kan nog <vi> inte höra. <laughs> De flesta ja, skulle bara ta lite tillskott av D-vitamin. Ja, det, är ju PT här också, Mark. Det har du glömt att berätta. Man kan ju det som undrar. Alltså ni två personer. Vi har en PT här. Ah, PT. Det är viktigt att om ni, vill, om ni vill ha gratis tips För dansar ger alltid gratis tips Det vet jag eh, Så då är det bara att hashtagga dansar Så kommer han svara med tips om träning Eller Det beror på Hashtag och så er fråga Så kommer dansar gratis konsultation Det beror på hur ser det ser ah, ut Jag Det är inte... gratis konsultation <laughs> Ma Martinas, jag måste fråga dig då Hur, hur känns det att vara svensk? Dålig var, Varför? Varför är det dåligt. <laughs> Fan, jag kan inte jag kan inte fästa i det är jävla dåligt Han gillar inte landet, Sverige, att kraka och festa i För det stänger så oh, tydligt alltihopa stänger Det stänger så strid i Och det är liksom, det är, det, det är dött ute på stan Bara för att det inte är löningshelv Det gillar inte det, det, mm. det är bättre i Litauen Ja, ja. Bättre fest, folkliv oh. Drag och oh. Tjejer Ja, oh. <laughs> är det du tjejer? Jo. jo, är det ju men det. Men alltså, på andra sidan så säger man ju att du, det är snyggt att är ju faktiskt från Sverige. Alltså på alla de här listorna och sådär. Mm. Men det finns ju mer tillseende än bara utseende som jag brukar säga. Så är det. Men om man nu åker utomlands och kollar så ligger Sverige faktiskt Sverige väldigt bra till. Mm. Om man jämför med Tyskland menar du? Om du jämför med Tyskland, mm. om du jämför med Spanien, mm. om du jämför med... England, Nej. England ska vi inte prata om Om vi jämför med Thailand Nej, jag tycker det där nu har Vi har ju pratat klart det här okay, ja, vi, vi måste ja. gå vidare för att finna ah, klart ah, Så enkelt det ja, här Har ni något drömyrke? Dansa är det för att börja Atlet, atlet. atlet. atlet. Inom, Inom bad awesome. Det är bara för att träna Det är din Ja. Mm. Ah. Men om man är atlet Då kan man inte dricka en pilsnär <gör> ja, kolla på Arnold, han drack Det är Arnold. mitt i Klockov, han drack Han tog en liten sip ibland ja. en... Arnold, är det din idag? Nej Vem är, det vem är dag din idag? Ja. ja, därför att det gick bra fram Men dina, dina, dina bilder de tog inte bilder Jo, det har hänt okay. Jag förstår Varför dricker du cider? Efter en till gramöv Men Mark, vad var det du ville komma där med drömmyrka? Har jag har alltså? en fråga ditt Vet mitt drömyrke. Vad är för drömyrke? Ja, du så hur mycket tid har du på den här podden så att säga? Ja, jag har gått om tid. Märkligare. Du är klar. Punkt. Du är nöjd. Ja. Du vet du är, du det är ditt drömyrke. Ja. Mm. Martinus, vad är ditt drömyrke? Elektriker. Det är det bästa som finns. Ja. Fan vad skönt. Det låter ja, som vi har. Varit... Nej men jag är ju häftig nu. Men <laughs> Va, det är ett yrke. <laughs> Absolut. Det faller inte på. Ja, det så är det är <laughs> ja äh, men det låter som om, som om vi har en... Att alla är ganska och gör det de drömmer om drömmen ja, Jag har hört att uh, Dan serien är nya Hugh Hefner. <snar> ja, men nah, är, nej, nej, nej, nej, nej, nej. nej. <snar> det går inte. Nej. Han, är det. Han är bättre än Jo Men varit du måste ju kolla. Du måste ju vara du måste ha varit på väg. att Nej, men det kommer inte nästa fråga. Det kommer. Jag kommer bara svara kommer. på mina frågor. Det kommer. Så kommer du att säga punkt efter varje grej så att du fattar att nu är det så. Och då vänder vi på det. Om du som person hade fått vara ja ett företag... Vilket företag hade du varit då? Disney. <laughs> Var, varför Disney? Varför? Ja. För att Disney kan komma undan med vad de vill. Ja. Det kan, de det kan vara rasistiskt i filmerna utan att man åker dit för det. Musse Pig. Ja, Musse Pig är rasistiskt. <laughs> På vilket sätt är Musse Pig rasistiskt? Ja, men alltså, kom igen nu. Har du sett de gamla alltså Musse Pig-filmerna? Ja, kanske. Ja. Nej, men bara det här liksom att... Uh, varför kan inte Mimi vara någon annan färg? Men hon bara, hon, svart. Är hon svart? Hon är svart. <laughs> Okej, okay, och då är det rasistiskt? Ja, ja det tycker jag. <laughs> Okej. Okay, var... Utveckla. Kristoffer, om du hade... Varit... Men, men, men, utveckla. Nej, jag kan utveckla. utveckla. Alla möss är inte svarta. Varför ska enda mus i Möster liksom... <laughs> Grejen svart. Det finns bruna möss, det finns gråa möss, det finns allt möjliga möss. Men de är bara svarta. <laughs> Det finns fita Och det, jag tror att det enkla anledningen är till att filmen var svarta bitar. Ja, jag tror det. Lägg av, det är, det är ett bra ämne faktiskt. Det är bara två lyssnare, det spelar ingen roll. Du kan säga vad du vill. Du kan säga, du kan säga ryska saker, det finns inga ryssar som lyssnar. Okej, okay, jag vill ja. Red Bull. Red Bull. Ja, Red Bull för Det är en huvudsponsor. De är inte det än, men de kommer det bli. Man måste sätta mål. Om inte ja. målen är tillräckligt höga, då måste vi bara ta Så köp Red Bull Christopher. Mm, vad var frågan då? Om du, fick, om du fick vara ett företag. Vilket företag är mm, Red Bull. Red Bull. <laughs> du Mycket energi. Mycket ja. energi. De Martinas. De sponsrar bra grejer. Om du hade fått vara ett företag. Vilket företag. Gazprom. Gaz <laughs> Gazprom. <laughs> Vad sa du? Gazprom. Vensin. <laughs> <laughs> Varför? <laughs> Ja, oh, för er som... Nja, det är, kan vara lyssna på, på Kan du förklara Mark, vad det är? Det är väl ett oljeföretag oh, oh, som... Generation. Oh, I alla fall. Jag gillar att du inte har något svar på varför du vill ha Gasprom alltså, Men det är ett bra företag. Ja, ah, det är jättebra. Ja, ah. ah, men då hittar vi en poäng helt plötsligt. Vänta, det var var det det? nej. Då var det dags. Ah. Då var det dags för vårt huvudämne för kvällen. Ja! Nu vill jag inte höra några långa utlägg. Utan jag vill höra korta svar. Ja. Vi ska leka en lek. Alla känner till bra eller anus. <laughs> Nej, men <laughs> aldrig, har du aldrig hört om så bra? Jag Nej. Om, om någonting är... Om man tyck, och jag, jag kommer med ett påstående. Om man tycker det är bra, då säger man bra. Om man tycker det är dåligt, då säger man anus. Bara att vi ska inte leka bra eller anus. Vi ska leka standard" och serajaribba. <laughs> och... Då kan vi börja med att förklara begreppen för våra två lyssnare. Ruski standard. Det är det någonting bra eller dåligt? Det är bra grejer. Det är bra. Nej, det är bra det, det är bättre än serajaribba, tror mig. Ruski standard, det är alltså fin rysk vodka. Ja. riba å andra sidan. Vad är serajaribba? Det är råfisk som är till till vodka. För alla bildade ryssar. Ja, exakt. Och jag uttalar det. Serajaribba. Nej, serajaribba. Dissets. Ja, a, сырая. Зирая det. Är сыra. Är vi fighter. Yes, <laughs> <fit> <laughs> <laughs> och vi börjar med några enkla <laughs> och då vi kommer gå eh, clockwise mm. så Martinas börjar och Daniel slutar. Ah, okay. På alltihopa yeah. Så testar vi och bara ser att ni har förstått Ni ska alltså säga, jag tycker ni det är bra? ruskig standard är mm. dåligt "Zerayariba." <laughs> Så vi börjar med något enkla Vegetarian Zerayariba. <laughs> <laughs> Zeraya Zerayariba. Det är alltså inte bra att vara Nej, vegetarian Det var vi överens med oh, alla utom Programledare ah, Inga buskar här då tar, vi, då tar vi en ny vända det är kanske lite svårare den här gången Fotboll Ingen kommentar Fotboll är heller inte bra I röda arméns podcast Helt enkelt Då undrar ni, vad tycker vi om då? Då testar vi en nyvända Vodka Roskist standard Roskist standard Är det bra vodka? ja Det är bra vodka Nej, så är jag ribban. Nej, är det ja. det. Vi ska ju vara eniga i den här jävla podcasten. Jag tycker om är Förlåt. Ja. Är, ja. Det blev det. Vi får klippa i det här. Nej, förlåt. nej, nej, nej. Så, vi, nej man, kom, man kommer undan med allt i en podcast genom att säga att man har en gäst. Ja, <laughs> Danis Hej, ja. Dannis. Vodka. Ruskistandard. Ruskistandard, härligt. Då börjar vi med lite svårare grejer då. Och nu byter vi varvet. <laughs> det? Så börjar med Danis istället. Ja. Alliansen. Alltså, vi vill ju ha så många lyssnare som möjligt så jag, alltså, vi, vi klipper bort det här som jag säger nu Men, Alltså jag måste ju svara något som alla kommer gilla För jag vill ju bli stjärnan i den här podcasten Så jag svarar så här såhär Ruskistandard <håh> <Nej, håh> <håh> <håh> Alliansen Ja så är det Ja Vad är det här det, det heter Petan, röda armén ja. Men vi har ja. alliansen. Ja, det var jag! Härligt! Ja, en ny podcast. Fan. <laughs> vi går vidare då, Danis Ja. Svensk matkultur. Jag ska svara med det där. Du ska svara, Zerayariba. Nej, ja. nej, nej, nej, nej, nej, fan. Det är underbart. Det är ju Ruskistandard på den. Här. Ruskistandard! <laughs> ruskistandard! <Zerayaribay. laughs> du, du, du, du kan säga Ruskistandard. Nej, nej, nej, nej. nej. Ja. Då tar vi en lite märklig simhoppning. Eh <här> uh, server <här> vad är det, alltså, det är standard, det är bra grejer alltså. Så <här> <här> uh, där är jag ta en Mark bara in bara så, om ni undrar. Exakt. <här> <här> det kommer det, det kommer man har, har Nej, men nu tar vi man blir sring med det där som när man, man var liten. Så där <här> <här> uh, <här> uh, är det. <här> <här> <här> Nåt väldigt viktigt då, då. <här> uh, i och med att vi har ju faktiskt två lyssnare. Ja. Och den ena är ihop med den andra. Ja, okej. Okay. Flickvänner. Ja. Måste tänka väldigt. Seraya ribba på en bror. <laughs> det är Vad? ribba. Det säger bara för att du har flickvän. Vi har alltså ja. två seraya ribba och en ruski standard på flickvänner. <laughs> Vad är det du Okej. Okay. Vi har en annan då. Sex på första dejten. Ruski standard, självklart. Varför det? Men va fan? Har man inte sex på första dejten Då betyder det att det är på väg att bli en flickvän Och, och jag sa ju nyss att det var Sererib Så det måste jag stå på mitt ord Ruski standard Om du inte har sex efter tre dejter Hitta en ny Du kommer inte få sex sen heller Det är bra, starka ord alltså. standard. Vi fick en ruskis standard Nej, åh. Han vill bara vinna lyssnare <laughs> ja. Ja, Sista Avslutande avsnitt. Seraya Riba? Nej, nej, nej, sen ja, ja. kommer det fler. Ja, Seraya Riba eller Ruski Standard? Mäklare! Seraya Ruski Standard! Ja, ja, jag har Där trodde det var. Ja. Ah, Seraya Riba, det är ja. giriga svin allihopa. Jag kan inte lita vad? på en De försöker bara lura er på alla kvinnor du har. Ja, jag har egen erfarenhet. Ah, jag vet inte vad det är. Seraya Riba. Nej. Ja, jag vet inte Kommer jag ja, men... De var alla dåliga <laughs> Ziraya Riva 2, 1 Härligt, då har vi gjort det klart Alla lyssnare, våra två Ni kan höra av er nästa vecka Och skicka in allting på alla sociala medier Under hashtaggen Red Army Men det knullkontakt finns på... då, det är också ett socialt Absolut, med. vi finns på knullkontakt <laughs> jag... Jag... Nej, jag finns på knullkontakt Jag finns på knullkontakt Nej, vi går vidare ja, Vi, vi går vidare <skratt> <skratt> Jag har en ny Lyssnarfråga Vad är den här lyssnaren? Vi har inte släppt den här podden Vi har, bara <skratt> så lite va? Ja, vi har en lyssnarfråga Jag får okay. sms här ja. eh, Om ni hade fått förändra en lag Vilken lag hade ni förändrat? Jag skulle ha sagt amorteringskraven men nu har de tagit bort dem, så att, eh, ta tillbaka amorteringskraven, det var fler som ville köpa det. Är det så? Ja. Mäklarna talat. Ja. ja, faktiskt. Så att eh, alla som var rädda för amorteringskraven, hoppas ni är många, eh, kontakta mig så gör jag kustnadsförvärderingar oh. redan på datum. Oh. Annars är det en annan lag jag skulle vi vilja ändra på, det är när systemet stänger sjut. den tycker jag är jävligt dålig, fast det är ingen lag kanske. Alltså. Det är det ju synd då att våra lyssnare inte kommer ha roligt att köpa någon lägenheten då. Jo då, det kommer, förr eller senare. Och då hoppas jag att den här podden har en hashtag som heter notar. Jag gjorde lite reklam men Kristoffer, om du har fått förändra en lag. Svårt att säga en lag. Säg två. Du får säga två. Skattelagen och vapenlagen. Vapenlagen? Ja, vapenlagen. Vad då då? Vad tänker ni där? Jag vill ha en puffra hemma i mitt hus. Men tänker du, vadå, du tänker att det ska vara helt fritt med vapen? Mm, inte helt fritt, men lite friare. Typ som du sa Ja, typ som i Tjeckien. Tjeckien är en <laughs> ja, men du kan ju inte säga ett tom är i Tjeckien. Vänta, lyssna nu. Du kan ju inte säga ett tom är i Tjeckien när ingen har en aning om hur fan det är i Tjeckien. Du får ha en halvautomat automat hej, hej. utan licens, okej? Okay? Halva automat? Ja, semautomat. Du får inte automat alltså? Nej, du måste ha licens. Och varför? Vad gynnar det dig? Hur skulle du känna dig tryggare om du fick ha vapen menar du? Det är fint med en puffra va? Okej. Ja, men då så. Det krävs tre IQ för att öppna en dörr. Det krävs två IQ för att säga en sån sak. Ja, bra där, det. Du, om jag ska börja jaga behöver jag en puffra. Då behöver jag inte ha ett vapenskål. Massa annat. Det är bara att skapa ett djur att skjuta på. Vad fan är problemet? Jag tror att våra två lyssnare kommer att bli jävligt trötta på att ni pratar i mun på det Grejen Nej, är att då måste jag skaffa <laughs> en fucking jacklicens. Om jag hade haft en puffra då hade jag bara kunnat gå ut och skjuta det där. Logiskt. Och bra. Så jag, jag håller nog medans. Jag ändrar den där med till har en puffra hemma. Det ska stå i lagboken. Paragraf 13. Mm. Ja, vi går vidare till vår nästa programpunkt tycker jag. Mm. Martins först. Men han sa vapenlagen. Så, wow. då, Jaja, Bra. Uh, jag tycker det här, vänta, vänta, uh. vänta, vänta, vänta, vänta. Jag tycker uh, enliga. nej nu har jag en viktig, heter det tidlag när man djur? Det gör det. Det tycker jag vi fan tar bort alltså. Eller i alla fall med modifikation. För att, okej, okay, om jag smurerar in min pung. Mm. Om nästa nästa programpung. För övrigt så ja, så är det. Det är olagligt. Mm. Ja. I alla fall, Vi går vidare. Vi, vi får klippa bort. Nej, det där ska vara med. Du sa, jag sa att vi ska klippa den här podden, men det är bara två lyssnare så jag kan säga vad fan jag vill. Vi har vi har nästa programpunkt eh, som heter Svenska för nybörjare. Vi ska gå igenom lite viktiga uttryck och ord som man behöver lära sig. För invandrare eller för nybörjare? Nej, för nybörjare. Svenska för nybörjare. Ja, ja, absolut. Några viktiga ord som man behöver lära sig. Har vi några? Sprit. Jag tänkte mer... Vi har Martinas, du har ett jävligt bra uttryck. Nej. Jo. då Dra det. jo. Jo. För lyssnarna. För rösten. Det är bara att det, det, jo. Jo. Jo. för, nej, nej, nej, nej. för röste, är bara Och de vet alla mina ord. Nej, eh, vi har ett väldigt bra uttryck. Eh, och man... Eh, hur det är, om man, ska säga ja, någon... man vill be någon vara tyst och dra åt helvete samtidigt Då har kommer på Gå chef dig <laughs> Gå chef <jeff> dig <laughs> Alltså man måste ha det här rysket Gå chef dig <laughs> uh, Och uh, ja. ja Jag tycker det. det är jävligt bra ja, alltså. Det är lite som go to hell fast Det är också håll på samma gång Ja, Det är lite som att, så här, på svenska Slå två flugrensmän med". Ja, behöver... Fuck you. det kan ja. betyda mycket. Alltså jag tror att mycket av svenska nybörjare handlar just om att inte slösa så mycket energi utan få sin sak sagt. Mm. Så då kan det vara bra att ha ett sånt. Ett viktigt ord som man eh, som nykomling till Sverige också borde känna till. Vänta, det var nyss för nybörgar. Det spelar ingen Det ah, okay, okay, okay, kan okay. vara nyfödd också. Ny, nyföd, wow. Absolut. <laughs> absolut. <laughs> eh. Ett viktigt ord som jag tycker att vi bör i alla fall klara också. Det är ju det här äh, blåhink. Va? Men Du ja. kan ju inte dra intern Nej, men Förklara nu. Ja Vad är en blå hink? Det är min hink. Ja, det är din hink. Och vad använder man den till? Till dem som täcker på fyllan. Så, ja, så att de inte spinnar mina golv och lakan. Ja, det är så. Då tar man fram den blå hinken. Och blå, Att man säger till någon gå och träffa den blå hinken. Det, ja, det betyder lite... att de har förlorat i krackatävlingen. Ja, och det, det betyder att de inte. Är... Ryssar? De är inte riktiga ryssar och ja. får inte vara med i röda. Men armen. det här går ju Vänta, stopp du kommer jag till min poäng återigen att en av de så kallade ryssarna här inte är en lite lys utan ja, ja. Mäcklan är en fisk. Fast rys. jag har aldrig varit med den blåa hinkan. Vi har använt den till att jag moppar golv faktiskt. Så att jag moppar golv med den blå hinkan. Däremot tar vi en annan här som ser ut som liksom, Jag vill vara tydlig, vi är helt okej okay med alla sexuella läggningar. Och alla kön, vilket säger som det sägs att 17 olika Nej. kön på den här planeten. Visst är ni det? Hur många 17, 17 kön. Vilka är de andra här? Ja, till 17. exempel en man som har blivit en kvinna, en kvinna som har blivit en man, en man som känner sig som en kvinna fast i en mans kropp, en kvinna som känner sig som en man ja och så vidare. Är det är ett kön. Det är ett kön. Hur fan kan det vara Du identifierar. Det ja, va? Det, är <laughs> det är kul. Nej, men Nej, säger, det är tjuv. Det, det är, är kjön. Det finns 17 stycken typ. Jag har inte riktigt forskat så mycket i det, men Så är det. Vi forskar... är okej okay med alla er. Nej, Jo, men <laughs> det, du vet. aldrig. vet. Okay, så lugna. Du måste vara. Du måste, vart jag forskarna behöver. Forskaren. Ja, det är det jag har sett hand om. Visste du förresten att sjöhästar är båda kjön samtidigt? Ja, det visste jag. Eller? De kan byta kön Så tekniskt sett är det de båda <laughs> Och då undrar jag säkert Varför vi har fallit till det Var det meningen att vi skulle hoppa till Sjönhästar <laughs> Absolut, är det, det var in, inplanerat Aha, Jag ja. förstår Nu när vi kommer in på alla dessa 18 kön så. Ja, 17 kön, var det 17 kön? Mm. Yes. Oj, oj, oj. Jag tror mm. det var 17 ja, så. Uh, Då har vi egentligen bara Två programpunkter kvar Och det är två frågor okay. Innan vi avslutar den här podcasten mm. Betyder det att Sjönhästar har 36 kön Ja. Det, nej, det, det, det ökar exponentiellt så att säga Så jag tror det är närmare i tusan jag, jag tänkte ställa en fråga till er nu här Är det 16 upp på 82? Ja. Det, det, är för våra, 17, det är för våra framtida program Har ni någon speciell gäst som ni vill att vi ska bjuda in? Ja, jag har Vem då? ja men en kvinna för jag vill att alla lyssnare ska vara okej. alltså det är inte meningen att det bara är män i den här podden vi försöker tjänstkvotera men Elinor vägrar vara med som sitter här faktiskt med eh, men hon vill inte vara med hon vill inte ens att hennes skratt ska höras eh, så vi vill gärna ha Elinor med så att säga det är mitt ansvar också, ja. du vill ha med Elinor? Ja jag vill ha med Elinor. Ja. Jag, jag bara... önskar mig forskan vill jag bara säga ja, men... så, så jag slipper vara programledare nu känner mig väldigt politiskt korrekt. Ja men det är Hoppa inte över här nu. Hoppa Nej. Alltså, du vem du, vem du, vill, vet, du vet vad som händer om man hoppar framför en Vem vill du ha som gäst? Vem vill du ha som gäst? Björn <laughs> vad, vad fan är det? det är, han skulle passa. Han är skådespelare och sångare på samma gång, mm. jag. Mm. Alltså vem? Är, varför, varför? Jag vet inte. Varför vill du ha honom? Varför inte? Vad oh, fan? Oh, herregud, för fan. Yeah. Oh, fan. Nej, jag. Ja, ja. Nej, du med Jag, Björn, jag hör jag inte. han på namnet att jag inte I så fall han. vill jag med Shigge vara. Ja, det är bra. Det köpt du Å köften, Va? Elinor Ja, ah. ah, okay, yeah. ah, men det är bra. Då får Ellen tänka sig att ställa upp i nästa podd. Ja, för men... vi behöver könskotering. Det är väl enda man är. Nej! No! Det, det är skit. Så jag, det enda jag är säljare, jag måste sälja in den här podden, för det här kommer bara bli två lyssnare annars. Så... Vi kommer könskotera. Det är inte wow. bara med ja. Gör ingen fucking feminism i den här Jo, podcasten. det kommer bara feminist Klipp bort det där, Mark, det där är inte okej. Okay. Eh, och den sista frågan är ju så här: kommer forskaren någonsin ställa upp som programledare? ja men det är ju, men Jo, det finns ju ett sätt Som sagt, vi har försökt sälja podden Det går att sälja in det här som programledare till borskan. Det man säger är att alla lovar Att köpa åtminstone en produkt Från gröna grannar <här> ja, med. Och då alltså för att förklara gröna grannar är, det är Rushdys företag Jättebra, de är miljövänliga på många sätt Ingen aning om vilka Förutom att de säljer hängande trädgårdar <här> Men ja så Jag har starta upp ett konkurrerande <här> företag Som kommer heta Svarta grannar E, men den hemsidan har inte kommit upp än Men vi är på gång Vi öppnar vårt kontor i Hallandbergen om bara några veckor Vad var frågan? Vad var frågan? en <laughs> weed ja, <för slår> ja, just så Frågan var helt enkelt, kommer forskaren att ställa upp? Ja, helt klart ja, det är ja, det är... Jag är skeptisk till den här forskaren Jag, jag tror att Han kommer en, att vara kvar ute i skogen Och läcka skogsmulle ja, Tills han har lyckats rädda jorden ja, men han kommer. Så här är det Vi behöver en programledare till Röda Armen Podcast. Om ni inte tycker forskaren ska vara programledare, skicka ut det med hashtag Red Army. Oh, tack, tack för idag allihopa! Välkommen. Applåder!